Kapitola 20. Noční bitva Když se slunce přiblížilo k západním kopcům, Sátyaky se ještě jednou střetl se Somadatou. Nařídil svému vozataj a ho zaveze až ke Kurovci. Jeho čas nadešel. Z této bitvy se nevrátím, dokud ho nezabijí. Somadata se s ním nebojácně utkal. Oba kšatriové se provodávali šípy podobnými hadům. Za zuřivého řevu kroužili kolem sebe a žádný z nich v divokém útoku nepolevoval. Krváceli z mnoha ran a vypadali jako dva stromy kinšuka v plném květu. Oba hrdinové po sobě vrhali zuřivé pohledy a neúnavně bojovali ve snaze najít soupeřovu slabinu. da to přijel na pomoc jeho otec Bálíka. Všiml si toho Býma a připojil se k sátjakymu. Bálíka ho uvítal salvou šípů. Bíma se třásl šípy, které jeho silné brnění odrezlo a zvedl luk. Vystřelil na báliku stovky metr dlouhých šípů, ale starý bojovník je ve vzduchu okamžitě roztříštěl a na oplátku na něho vyslal dlouhý ocelový šíp s ozubeným hrotem. Šíp vystřelený veškerou bálikovou silou udeřil Bímu do hrudi a prorazil mu brnění. Býma se otřásl a upadl do mdlob. Bálika se k němu začal blížit, aby využil příležitosti, ale to už se býma probral, vzal železný ký a mrštil ho na svého soupeře. Ký letěl vzduchem jako kulový blesk a zasáhl Báliko do čela. Kurovský generál byl na místě mrtvý a spadl bohlavě z kočáru na zem. Somadata, který stále bojoval se Sáťakym, v okamžiku otcovi smrti zarmouceně vykřikl. Zaměřil šípy na býmu, ale Sáťaky ho zasypal svými a odvrátil ho tak od pándova syna. Somadata teď bojoval jako šílený. Přetěl mu luk na dva kusy šípem se širokým ostrím a zasáhl ho mnoha dalšími. Sátjaky vzal další luk, a salvou šípů přesekl Somadatu v prapor a zabil mu vozataje i koně. Somadata neustoupil a zasypal svého protivníka šípy, které z jeho luku vyletovaly v přímých řadách. Sátjak zvedl oštěp a mrštil ho ze všech sil proti Somadatovi hrudi. Somadata však tento železný oštěp šípy roztříštil, když se k němu blížil. Sát Jaky zlostně vykřikl a opět rozstěl soupeřů fluk. Zároveň mu rozbil mnoha šípy s půlměsícovým ostřím brnění. Sát jaký viděl, že jeho protivník je na okamžik omráčen. Uchopil dlouhý šíp podobný zlatému oštěpu, přiložil ho k luku a posilil ho mantrami. Šíp zasáhl Someratu do hrudi a rozpoltil mu srdce medví, až spadl z kočáru, jako ukořené podtětá damaroň. Kurovci spustili úzkostný nářek. Pádovské jednotky se chopily příležitosti a zatlačili je tvrdým útokem zpět. Pod vedením býmy, Judy Judyštyry a dvojčat se na svoje odvahy zbavené nepřátele s divokým řevem. Duryodana Jodana přijel ke Karnovi. O bojovníku, oddaný svým přátelům, přišel čas, kdy u tebe hledají pomoc. O Karno, zachraň moje vojáky. Pánovci žvou nadšením a drtí naše jednotky jako Indra a Sury. Karna z neklidněnému kurovci vrátil sebe důvěru. O králi, brzy pánovce zničím. Přišel čas, abych zabil Arjunu. Po jeho smrti bude si jeho bratry konec a tvoje vítězství bude zaručeno. Použij neomylnou šipku, kterou mi daroval Indra. Zanech zármutku. Až ho zabijí, zničím i tvoje ostatní nepřátele a předám ti zemi. Karna se vzdálil od Durjódeny a zařval. Podíval se na šipku, bezpečně uloženou ve zlatém pouzdře vpředu na kočáře. Dosud neměl příležitost ji použít. Arjuna zatím vždy bojoval v nějaké jiné části pole. Události dospěly k rozhodujícímu okamžiku. Válka spěla k vyvrcholení. A všichni vznešení bojovníci se brzy utkají v rozhodujícím boji. Vyzve Arjunu k boji muže proti muži. Tak jako tak, to bude jejich poslední souboj. Kripa, který stál poblíž, zaslechl Karnova slova a zasmál se. Výborně, synu Rády. Kdyby záleželo jen na slovech, Duryodana by se mohl považovat za vítěze. O, hrdino, dosud jsme nevěděli, že by svoje slova podložil činy. Kdykoliv se sutkal s pánovci, podlehl si. Krypa Karnovi připomněl událost skandarvy v lese a bitvu na Virátově poli. Tvoje chvástání se podobá hřmění podzimních mraků, ze kterých neprší. Skončí v okamžiku, kdy budeš stát proti pártovi v bitvě. Řví nyní, kdy jsi stále mimo dosah jeho šípu. Neboť až tě provodnou, zmlkneš navždy. Karnu krypová slova rozčílila a odpověděl. Proč mi spíláš, o oh bráhmano? Moudří lidé, kteří znají svoji moc, žvou a netají se svojí silou. Tak získávají inspiraci ke vznešeným skutkům. Brzy uvidíš důkaz mého chvástání až zabij s zrišnou, drišta dumnou a všemi jejich stoupenci. Kripa hleděl na karnu s pordání. Tvoje slova mají stěží větší váhu než blouznění šílence. Arjunu nemůže zabít žádná bytost ve třech světech, a cnostný judištyra také nemůže být přemožen. Kdyby si přál. Pouhým svým hněvivým pohledem by mohl zničit všechny bytosti. Jen jeho soucit a zbožnost nám dovolují žít. Jeho i bratry vždy chrání Krišna, kterého nemůže nikdo poznat ani ovlivnit. Pouze tvoje drzost ti dovoluje myslet si, že můžeš Ardžunovi čelit v bitvě. Navzdory rostoucímu hněvu se Karna snažil usmívat. O pravdivosti tvých slov není pochyb o dvoj zrozený. Pán jsou toto vše a ještě mnohem více. Přesto je převyšuji a nepříjtele s ničím. Nepodceňuj mě a nepovažuj mě za obyčejného člověka. Stále vlastním Indrovu neomilnou šipku, jež zabije každého, na koho ji vypustím. To mi řekl sám Indra. Slova bohu nevýjdou nikdy na prázdno. Chystám se jí zamířit na Ardžunu. Až ho zabijí, připojí se ke svému otci na nebesích. Jeho bratři potom nebudou schopni pokračovat v boji. Proto řuvu o slabý bráhmano. Vidím totiž naše bezprostřední vítězství. Karna se přestal ovládat a začal krypu urážet. Ovinil ho z nadržování pándovců a hrozil, že mu vyřízne jazyk, Jestli tak ještě jednou promluví. Zvýšeným hlasem pokračoval: V činech pádovců nevidím žádnou skutečnou chrabrost. My také pobíjíme jejich jednotky. Za to, že vznešení hrdinové, jako Bíšma, Bagarata, Bůryšreva, Somarata, Džedrata a další, teď leží na bojišti, může pouze osud. Jak jinak by mohli pádovci takové může zabít? Zvláště v přítomnosti dróny, tebe, krále, mě a ostatních hrdinů. Vynit z toho lze jen nepříznivý osud. Ty však, o nejhanebnější z lidí, raději chválíš naše nepřátele. Brzy spatříš jejich skutečnou sílu, až se utkají v bytě se mnou. A švatáma zaslechl Karnu urážet svého strýce z strany. Drónův syn se o karnu, který vůči starším projevoval pramálo úcty, nikdy příliš nestaral. Nyní však zašel příliš daleko. Kripa je bráhmana a učitel kurovců. Nezaslouží si, aby s ním vozatajův syn takto jednal. A švatáma vytasil meč, seskočil z kočáru a zařval na karnu. Jak si dovoluješ takhle mluvit, hlupáku? Áčarya řekl o Arjunovi a jeho bratrech pravdu, ale tysto kvůli svoji zášti neunesl. Ty darebáku mezi vozataji, příliš se holedbáš a málo jednáš. Již jsme byli svědky tvojí síly, když jsi ji měřil s Arjunou. Arjunu nedokázali přemoci ani nebešťané z Asury. Přesto doufáš, že ho sám nějakým způsobem porazíš. Arjuna má kromě vlastní síly za spojence neporazitelného Krišnu. Ty nejpodlejší z lidí, nebudu přihlížet tomu, jak urážíš mého strýce. Postav se mi a já ti utnu hlavu. Karna se stoupil z kočáru, aby přijal ašvatámovou výzvu. Když Duriodna viděl, jak se dva z jeho nejmocnějších bojovníků chystají k boji na život a na smrt, dostal strach. Běžel k ním, postavil se mezi ně a položil obyma ruku na rameno. Karna vytáhl meč a řekl: O nejlepší z ustup! ústup! Tento muž zlotřilého rozumu teď pocítí moji sílu. Durjodana, který oba muže stále drželo, řekl: O a švatámo, odpust mu, prosím tě! Nezlob se na Karnu. Pádovci se na nás zvalí s bojovým pochřekem ze všech stran. Pokud je máme přemoci, potřebují vás oba. Usměřte se. A švatáma se při pohledu na Duryodanovo znepokojení ovládnul a řekl. O, Karno, odpouštím ti. Arjuna dostatečně brzy rozrtí tvoji nabubřelou píchu. Karna neochotně odstoupil od Duryodany a sklonil meč. Stále to v něm vřelo a probodával a švatámu pohledem. Kripa, jenž měl od narození mírnou povahu, řekl: O hříšný Karno, já ti také odpouštím. Je pravda, že za zakrátko tvoji nadutost zničí. Zatímco kurouští velitelé rozmlouvali, kolem nich zuřila bitva. Rozjeřené pánovské oddíly se drali vpřed a pobíjeli kurovce. Karna, který následkem až vatámových kritických slov stále zuřil, se rozhédl po pánovských vojácích. Nastal čas, aby projevil veškerou svou sílu. Opět nastoupil na kočár a vrhl se do boje. Napnul svůj dlouhý luk až k uchu, a začal střílet šípy které létaly jako rakety s ohnivými hroty. Jak šípy se svistem opouštěli jeho luk, vozatajové a jezdci padali po stovkách. Někteří z pánovských bojovníků vykřikli. Zde je Karna! O, Karno, nejhříšnější z lidí, bojuj s námi! Jiní řekli. Tento zvráceně uvažující muž je kořenem veškerého tohoto zla. Zasluhuje smrt z rukou každého krále, který si cení cnosti. Je nadutý, hříšný a plní Durjordanovi rozkazy. Okamžitě ho zabijte. Judištěre se ředil svoje vojáky do jednotky, která obklopila karnu ze všech stran. Tisíce bojovníků ho zasypali šípy, šipkami, oštěpy a železnými koulemi namočenými v hořícím oleji. Karna napadený tolika bojovníky projevil svoje umění boje. Otáčel se na kočáře a odrážel útok, až tisíce zbraní padaly bez účinku na zem, roztříštěné na kusy jeho šípy. Pádovci s řevem vystupňovali útok a zahlili karnu masou šípů, pod kterou zcela zmizel. Karna však útok překonal vlastními šípy, vystřelovanými oslňující rychlostí. Vynořil se spod záplavy zbraní a zahájil protiútok, jím škosil pándovské vojáky. Šípy posílenými mantrami zabíjel na jednou tisíce bojovníků. Když se proháněl kolem jako slunce vysílající v poled žávej paprsky, pándovští vojáci vykřikli, rozlížili se, kdo by je mohl ochránit, a začali vyděšeně pobíhat sem a tam. Býma vyrazil vpřed a Karnu vyzval. Ten zatnul zuby a vystřelil mocný šíp, kterým srazil býmu v prapor. Když se vysoká žert kácela, vystřelil další čtyři šípy, které zabili jeho koně. Dalšími pěti probodl vyšouku, již se skočil a utíkal k sátek jeho kočáru. Z těla mu trčeli šípy. Rozlícený býma uchopil dlouhý oštěp s ocelovým hrotem, vyvážil ho v ruce a vší silou ho mrštil. Karna ho však roztříštil deseti šípy. Když kusy oštěpu dopadly na zem, býma se chopil zářícího meče a štítu ozdobeného stem měsíců. Se skočil z kočáru a zautočil na Karnu který mu dvanácti šípy s ostřím jako břitva štít rozbil. Býma neohroženě hodil meč, který letěl ke Karnovi jako šipka. Zasáhl jeho luk a rosekl ho na polovinu. Karna si vzal další luk a zamířil na Býmu stovky šípů. Býma vyskočil vysoko do vzduchu a dopadl vedle Karnova kočáru. Karna který ho viděl objevice jako samotného jamarádu, se v kočáře přikrčil. Jeho ji pobídl koně a kočár se od býmy vzdálil. Karna se opět postavil na plošině kočáru a vypustil na býmu 50 ocelových šípů, téměř jako by šlo o jediný. Šípy probodnutých býma se rozběhal doprostřed od jílu slonů. Hranami pěstí srazil mnoho zvířat, a obklopil se tak jejich těli, aby se ochránil před karnovým kočárem. Když viděl, že se k němu karna stále snaží dostat, zvedl jednoho slona a hodil ho po něm. Karna slona rozsekal šípy na kusy a pokračoval v útoku záplavou šípů ve snaze zabít neozbrojeného býmu. Býma se však karnovým šípům hbitě vyhnul a vyskočil do vzduchu. Býma jako šílený vrhal koně, kočáry, sloní nohy, a že ostatní, co mohl na bojišti najít, ale Karna vše rozbil šípy na kusy. Bíma téměř vydechoval oheň. Věděl, že může sůtova syna zabít holýma rukama, ale chtěl ctít Arjunův slib. Proto dosud nenadešel čas Karnovy smrti. Bíma se rozhodl zanechat boje. Vyběhl spoza slonů, a běžel k pánovským bojovníkům. Karna nepolevoval a zasáhl Bímu stovkami mocných šípů, které ho zastavili. Pamětliv slibu daného kontý, se však nepokusil Bímu zabít. Věděl, že může zabít jen jediného pándova syna, Arjunu. Karna dojel až k Bímovi, udeřil ho koncem luku do hlavy a zasmál se. Ach, ty nevědomý a neschopný hlupáku, jdi bojovat s jinými. Pro skutečného muže nejsi žádným soupeřem. Tvoje jediná silná stránka spočívá v jídle. Bojiště není místo pro kluka jako ty. Spíše by se měl vzdát života bojovníka a zůstat v lese. Teď jdi, dokud jsem ti stále ještě příznivě nakloněn. Najdi Arjunu a Kryšnu a požádej je o ochranu. Bíma se s obtížemi ovládl a odpověděl. O hříšný hlupáku, mnohokrát jsem tě již porazil a jen svému osudu můžeš vděčit za to, že dosud žiješ. Jak se můžeš odávat tak prázdnému vychloubání. I kdybys mě porazil, co by to dokazovalo? Staří byli svědky vítězství a porážek i u Indry. Sestup z kočáru? A pust se do zápasu se mnou, nechybí ti odvaha. Ukážu ti, jak jsem zabil kýčaku. Najednou se na bojišti nedaleko karmy objevil Arčuna. Když ho spatřil tyčice nad bímou, který stál na zemi, vystřelil na něho množství šípů. Býma využil této příležitosti k útěku. Karna vzhlédl a spatřil svého protivníka. Olízl si rty a vrhl pohled na zbraň šakty. Pádovci budou brzy truchit. Arjuna zasáhl karnu salvou šípu, až sebou trhl a upustil luk. Rychle se však probral a odpověděl s ty šípy. Arjuna je rozbil a bez ustání zasahoval svého soupeře nesčetnými dalšími šípy. Zatímco se Karna uslovně snažil znovu získat klid, Arjuna vypustil dlouhý šíp podobný hadu, posílený mantrami, který letěl rychlostí větru přímo na Karnu. A viděl šíp určený ke Karnově záhubě, upamatoval se na povinnosti k šatry a slib daný a rozťal ho šípem s ostřím jako břitva, posíleným mantrami. Potom se otočil, aby napadl Arjunu a odvedl ho od Karny, kterého unavil boj s Bímou. S tím, jak se armády podporující přední bojovníky pohnuly vpřed, strhl se boj všech se všemi. Karnovi, zaměstnanému bojem s ostatními pánovskými bojovníky, se Arjuna ztratil z očí.